Falëndërimët janë vetëm për Allahum Gjelle Gjelalu, atë falëndërojmë për e ti fale, u dhe zime, kërkojmë, salavatë dhe salamat për shëndetjet më të plota, më të begatë të atë pëndër prera, li pengamberin tonë të dashur, Muhammedin a.s. Shokëve të ti, familës të ti dhe shdo muslimale që një ndjekë rrugën e ti më të mira dhe në ditën e fundit e kësaj bote. Të ndërua vëzër të të, të vazhdojmë në ciklin e ligjeratëve që e hapëm para disa ligjeratëve ku dhe të flasim me lejnë e Zotë i Gjeli Gjelalu mbi punët e zemrës, pro mbi zemrën rëndësin e zemrës rëndësin që ka marja dhe angazhimi me zemrë dhe punët të cilat i bën zemrë pastaj në ngellet me e plëcuë atë të cilat dëmton zemrën prej së mundjeve dhe të ligave të cilat kanë mundësi me Në ju në gjithë këti organi dhe kësaj, kësaj pjese kyqe dhe më të rënsishme të, të njeri Filuam me disa parahyri e mbi zemrën Dhe thamë se do të lasim lejnë e lejnë allahu të bare kjo e tjela Për një varë këtu punëve të zemrës Mirë për para se të hymë në veprat e zemrës Si që janë e, sinceriteti, si që është bindja, bështetin allahu në gjelë gjelalu, dëshuria Në Allahu xhulle gje jalal u shpresa ek çto më radh për veprat të cilat i bën zemra, tham se do të vij me disa hyrje të rëndësishme, të cilat do të na e hapin dritarin për ta kuptuar mirë këtë këtë tematikë. Përmendëm në dhuratën e kaluar hadithin që si kanë xhir Imam Muslimi nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, se ka thënë allahu salatu selam, Allahu nuk i shikon syretë të juve. Allahu nuk i shikon syretë, po pa pamjet e juve dhe ora të juve çka shikon Allahu xhël xhëlalu ta pejgamberi alayhi salatu وسalam Allahu i shikon çka i shikon Allahu xhël xhëlalu zemrat e juve dhe punën e juve andaj edhe kemi titulluar këtë uh, legjëratave punën e zemrës sepse pejgamberi jon salallahu alayhi salam e ka uh, theksuar veç ndy çështja shikimin e Zotit xhël xhëlalut një zemrat e juve dy punën e zemrës ke të tjera nuk janë shikimi Allahu xhelle xalle fioula tani ne do të vazhdojmë me lein Allahu te bareke ve te alla disa para hyrje pra para se me hijn tem megjithse një pjesë temës por disa premisa dhe parakushte që të kuptojmë se për çfarë do të flasim me lein Allahu subhanehu subhanehu ve te ala përmendëm li jaratën e kaluar se ku është zemra a ku është mendja a është në zemra a është në trup dhe përmendëm se mesatarja në këtë është se e, fytya në marrën e vendimeve dhe dëshirave është zemra, ndërsa roli i trurit është pjesa informative. Dhe kjo është ka tha Sheikhul Islamu Teimi, mesatarin në mes, atyre të cilët kan thënë se të perceptuarit është vetëm në zemër dhe atyre të cilët kan thënë se perceptimi është vetëm në në mendje. Andaj thashë e Kul Islamu Teimi se nënsi njeriu, shpirti i njeriu lidhet edhe me mendjen, edhe me edhe me zemrën. Zemra veçohet me vendime me dëshirë, ndërsa truri veçohet me kalkulime dhe këto bashkëveprojnë njëra me njëra me tjetrën. Pastaj tham se ë uh, neve na intereson para se hyjmë në veprat dhe punët e zemrës, si do ta trajtojmë zemrën? Kjo, cili është ilaçi, cili është melhemi, cili është ë uh, ajo lënda me të cilën ne do të dyshorojmë zemrat tona ekse më radhë si si ti nxjimisim zemrat tona për çemu qendë shurifan allahum bin ndaj allahut mbështetjen allahut sinqeritet në allahum xhelalul këto do të përmendem sot me leyn allahut tebareke o teala çka e pri zemrën pas sa flasi të flasim me leyn allahut tebareke o teala çka ka zemra më shumë se trupi dhe pas sa do filoj lejnë, allahum, të fillojmë me leyn allahut tebareke o teala në veprat një nga një të cilat i kanë përmenditur atar për punën e zemrës përmendëm se rruga e parë mënyra e parë për ta rregulluar zemrën është kthimi Ka Allahu Gjellaluhu Në mënyrë të sinqerë Besnike Dhe lidhja e zemrës Vetëm me Zotin Gjellaluhu Dhe përmendëm një pjesë të Fjallët të Shekhe Kulisamu të i mjetë I cili tha se zemrën nuk Përmisohet pa e këti ka Zotin Pa e këti ka Zotin Anaj du të përmendëm e lejnë Allahu Të barë e kjo të ala sot edhe një fjallët I bënkajim e gjëzizit Cile ka është më rëndësi në k i lasë për regullimin e zemës para asaj të përfundojmë fjallën e sheikhul islam i imi nëtejmijës rrahimahullahu teala thot sheikhul islam nëtejmijës se zemra është e varëfër, e varur për Allahum nga dion anë e parë, anë e i badetit adhurimit dhe anë e dyt anë e ndihmës pra zemra së mundët me e nejtë padash dikan së ka zemër që zdo që zdo dishka Dhe s'ka zemër së si duhet për kërahje, për realizimin asaj shka e do. Pro njeri ju vezër, nëse mund të themi, është dy, dy boshte i ka. Dy boshte. Boshti i parë, qka do. Boshti i dy të, qysh me e realizu që këtë qka do. Nëse definicionin ma i shkurë, qka e ka do një e kusam dhe mje, për zemërën, është për këtë komplet njeri. Nëse t'ikush në kishvet, qka do njeri ju, qka është njeri ju, qka i kishmi thonë, dëshira dhe Pra, ka disa dëshira e dënëmi realizua ketë këta thoshej e ka përmlerë Allahu Gjellë Gjellë në fjalën e ti ija kene a abudu dhe ija kene staj vetëm ty të adhudoj dhe vetëm prejtej ndim kërkojmë që realisht qka do me thonë dhe zër <clears throat> do me thonë se ne nuk kemi dëshira jashtat ty ozot dhe nuk mundë dhe mi të realizojmë këtë dëshirë pa ty andaj ija kene a abudu Ti e i dashurion Aj që ne i bindemi Aj që ne i duam e synojm Që shkini me mërit e kjo I ja kënë stërin Dhe ves prej te i ndim kërkojmë pra, Kjo është e shkja përmejsh e i khurza mëndimie Vini rejta një që ka thobë Fjallë të madhe na, uh, të ti, të në ribën e ti E ubudi e cila është shënua në përmbledhen e fetfavet e ti Thot Zemra Nuk regulohet A që ka i në të folna për regulimin e zemrës Zemra nuk regulohet, nuk shpoton, nuk ndijen knatësi, nuk gëzohet, nuk knaqet, nuk qëtsohet, nuk rehatohet, pos me adhurimin e Zotit të vetë, dashurim dhe i ti, këthimin të ajnë. Pra me qëka regulohet dhe zemra? Me adhurimin e Zotit, me dashurin e Zotit dhe me këthimin ka Zotit Gjele Gjelalojë. Andoj, hapi i parë për të drejtu zemës i si jove zërë Me e këtika Zoti Me e këtika Allah, subhanehu Subhanehu e tjara Dhe gjëni këtë kjali që farë thotë Thotë, nëse arrihet Pra nëse zemës i silët, i bihet Nga krejt të lojet e lezeteve kënatsive të kësaj bote Nuk ka mundësime e që cuërë Nëse a ja bie kregjera çka ka mundsi mua të knash njëri, zemra prap s'knaçet. Pse vëllazër, sikur gjonas atollip jashtë të zotit vet. Po ti ke botën ja ke pruaj sot atollip ta. Andaj kur i bie dikujt diçka s'ka s'do, çka thot se kum lipun e kët. Por shemo dikush t'lip diçka. Ti ja çon diçka tjetër. Ajta ka lipni sen. Ti ja i çu 10 milionë gjera jashtë aq s'ka e kalip. Çka po, thot? Po thotun s'ti kum lipto. Ti i thu po 10 milion janë. Unë po, s'e kum lipta, kum lip diçka tjetër. Po Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, zemra nuk e kërkon po zotin e vet. Ti krecim atë ajat, a e keni pavëz njerëzit. Krecim atë ajat, prapë s'i kënas. Pse se zemra i thot, po s'mduhet kjo. S'kënasna me kët. S'kënasna me pasurinë e kësaj bote. Nuk kënasna unë me klastit e kësaj dunjaje. E çka i duhet zemrës së Allahut? Zemra si zotin i duhet zotit vet. Subhanahu wa ta'ala. Po Sheikhul Islam Taymiyyah, për sa rsyshë nga se zemra Ka, varfëri, qënësore për Zotin e vetë. Zemra, ka, varfëri, qënësore për Zotin e vetë. Qa e do më thamë dhe zërë? Zemra njeri ju, së mundët për Zotin e vetë. E ku shë Zotin e vetë dhe zërë? Allahu gjelë gjelë alë. Thot, në anën e asaj se Allahu është i adhuruari i zemrës, i dashur i zemrës, sinimi i zemrës. E kur të ahri jetë kjo, Atar arrihet gëzimi Dhe knatsia Arrihet begatia Arrihet qëtsia Dhe ngushlohët Kjo është vëzët Gjëja e, e parë me tësirën nëjë Sinojmë pa, pasrimin e zemës Këtë fjali e ka shpjegu edhe më të detalisht Në zonës i shekë khulisa më të demies I bënë kajim e lëgjauzije Në ribin e ti me dhe rëgju e së aliki Thot i bënë kajim e lëgjauzije Rahimahullahu teala Vini rëvezët kësaj felije O sh Zemrë, dhe zërë, është organi më pak që i kështu otërë nësi Kështu njëzit me shkamiren Përshembo, dhe zërë, përshembo Ne e kena vajib ma zhdo gjënub blokit mula Ma zhdo her që i bami gjënub du të mula Kur hajmë buk i lojmë dur Kur përli jemi për lahemi Sa shmesh, si do mos verës, njëzit e lajnë kokën e vetë, e pastronën të rupën e, se me e largu përlogin, me e largu e në beturinën, në gjymtimin, e kështu më ratë. Sa për njërë zënale me e la zemrën e vetë. Sa për njërë, a për nga meri jonë, sa vajselim ka thënë, zemrën në zinjën, që është në zinjën të shakë. Në zemrën e kapë, e, e në dyta që është kapën, gjëra në dyta. A po, andaj ka thënë ali i sal Nëse vazhdojmë një pikat, ka dhënë deri sa, kur të bohën shumë pika, jo bohët këtë e zezë, bohët si gota e këthime më mbapshtë. Edhe ma ati me, me gjujtë sa dushuj, s'ka dobi. A dhe zërët, ne ishim njërzit i lajnë dur të veta gjithë ditën. E mi dhënë përshimë, po zemën të anë, e ke la njëherë, e ke la dhe njëherë, zemën të anë. A dhe zërët, kemi për Sulman al-Falisiu dhe Abu Darda sallallahu an çeka varën e vonëm qyemul juziër. Ne lidhë bidë kanë shkuar te na përvendet e iraqianëve të romanëve pasi kanë çliruar disa vendeve dhe gjat ekspeditave kanë hi me një me nivel mufal. Kanë hi me një në vend mufal atë u kanë i plak rrugës. Edhe për shkak sa po i vënë u kanë sapo i çliruar prej dorës së muslimanëve, avën e kanë kanë çën i çafirave edhe Sahavët kanë diskutu, kanë thonë, ku o këtu ma pastër mu falë, ku o ma, ma pastër që të falë e mi? Ju ka thonë, kjo plaka ka qenë kryshtere, ju ka thonë, pastroni zemën të juve dhe falë nuk kudoni. këtë dëni. Që i ka thonë, se mëndë e ferisi ju radijallahu anë, ka thonë, që kjo nuk ka hoqë, që kjo nuk ka djetare, po ka thonë, merë që këtë fjallë si që kjo nuk fjallë djës. Pastroj e zemën të anë e falë këtë dushë, kjo zdo me thonë që ti mës Po ju për lipniku a veni i pastër? Ai keni pastruar zemrat? Po zemra me pastruesë, shumë më marancisë sa miladurt me morgusull. pse? Sepse në zemrën e lig nuk ka imani. Në zemrën me xili, i bën problemi, xilia i bën problemi malit. Andaj ka thanë Ali sallallahu alejhi dhe sallam, u riuni për briskit. Ka thonë çka briski ja Resulullah? Ka thonë xilia. Ua prat veprat. Ua djeg veprat. Xilia i han veprat e mira, çuçi han dëro ti jihan zjarit drunt e e thata Allahu na ruaj nga semundjet e zemrës dëjon vetë s'ka thot ibn Qayyim al-Juzeyri për çështjen e zemrës thot ibn Qayyim al-Juzeyri thot në zemër ka shka përderdhje zemra dhe zot shka përderdhot çka do të thot shka përderdhja sheaf i thon kur njëri lihet për shemo lidhet me shtëpinë vet, me gruën e vet, me vlatë të vet, me paratë të veta, dëçanin e vet. Lidhet lidhet shumë gjëra, tamrikta, tabajta, takrajtë. Shumë gjëra dhe kjo është ka përderdhje. Thot Ivan Kajimi, zemra ka shkëpërderdhje. Nuk e mledh zemrën me një vend, posë mu mor me Allahun xhel xhelali. Andaj ti i shap në zhilëzër derisa të bëhet namazli si duot, ajsë bëhet ratë. Dhe pse? Sepse veç kthimi ka Allahu e rahaton. Andaj të i është e shakur që e më njeri kërë u zohët, Allah në u zohët të gjithë dhe në Islam, që i zhduo, që i zhdo në Allah u gjelë gjelalu, këni pa njeri u, kitë dëshirat e shka përdertha, si kërë i bin një ka një, kretë edhe jetë veç Allah u, edhe që të që të qëtë. E njëzit që ditë në të që qëra hato e, tjati, gjelato, bas, ukrip, që të ja e ti gjelato, dëshirat e këpasë, u kripë me Allah u gjeluala që të Ndeja me Allahun Gjellit Gjellalu Përshemë vëzër provon e këta vet Zakun ishtë njerëzë vëzër Pse dali me për kafe, restorane Pse dali me nejtë me njerëzë Se tutën për vetëmijës Tutën për vetëmijës Përveç atyre qka e kanë mik Allahun Gjellit Gjellalu Përshemë vëzër Njerëzve e, Natën, ersirën e natës Si e mbulojnë Dalin, rrinë me njerëz se, se ka e gërësi nata Vetëmija ka e gërësi Këte gërshiu jo, gërsë, në ambullë më jerrat, domosë të shët harjuor. Andaj në varr gëzët, oshtart, në varr osht errsir, si largohet ai jo, gëzën njerëzi s'ka. Ne kanë kimën e të dhëty. Mos më qon vepra e mirë, miçini me Zotin, dashnia e Zotit. Nëse Allahu nuk të ofron, rahmet Allahu na mëshiron të gjithve. Çush çush kalojë jo, ai gëzë, ajo Kris. Allahu na ruan të gjithve. Thotë ibn Qayme Juzije, si largohet vetmia që ka në njëriju në zemër derisa të mitësohet me Zotit. Derisa të mitësohet me Zotit. Tho t'i përnë ka jimën gjëzije. Në zemër në njëriju ka mërzi dhe piklim të cilën nuk e largon. Të cilën piklim nuk e largon, pos të gëzuarit me njohjen e Zotit gjellë e gjellalu dhe marjen me Zotit si qërisht. Për njëriju vëzër njëriju vëzër i kalon di çat çaste që se pak e ka kopërzia minia minia ka kopërzia sigur mërzia i rri sigur polic gat si sigurem atë kalale un jam këtu ai gliponi zë zë po çemull edhe për banën në poezish çfarë kanë thënë kanë thënë ka thënë një ditë të javës gzim qet qet mërzi pse o vezër sepse pa allahun çishto pa allahun di no, lalla çishto andaj si me largu vezër qet mërzi thodi m'kajmë jozië ze m'sogë largo ti ja kur si largo derisa Të mirët me njohje në Zotit vetë Pasaj qatë dhe Zemëra ka shqetsimët e veta Shumë e shqetsuar E ketë shqetsim nuk je largon Posë kur njeri ju Përvishët veç me Zotin e vetë I mbledh ketë fuqit Edhe rime, rime Allah unë gjele gjele A dhe nëzër, kjo zemër Zakun ishtë njerëzit Kur janë të mërzit që në qka bënë nëzër Zakun ishtë të nga opcioni parë Ciljo, jashtë të të në shka e pinë cigaren Qajtorja Pse pse bëjmë një ritual mendjarish që ne thotë baba ta kollin ja. Pse nuk do të bëjmë subhanallahu. Ose pse do të tifali dy recatës i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ose pse e shlom televizorin. Në mënyrë ka një art televizor çashu rutin. Po java ti televizorin është lom me lërgul mrzien kur çdo jetë tjetër. Ti mu ajë po kur ki pun diçka që të gëzoni ështëa televizorit apo leve televizorit. Për çemu. Just çemu. Ne i zvenzojm gzimet me gzimme. Nëse na gëzon diçka më shumë se diçka, e lajm kët më pak e marr në kët mandaj. Nëse në akzonë diçka manasif të të të të dhijat, ilan të të të dhijat, qëkojmë atje. Abo, e mirë o dhe zërë, mirë. Që të gëzimë të dunjajës, një, dëjë, tëre, një milion, abo. Kej, thot i bënkaj me e gjëzijes, nuk ke e largoj shëtësime. Ka leka, ka leka kur së në rahat, ka leka. Ndë që gënë e dhe fjarën, ka leka, ka leka, ka leka, së rëhat. Vecë se ku të merët me Allahumë gjëllë gjëllë qad ibn qayyim el-juziya dhe ikja drejt Zotit me ikallahu te bareke te bareke ve te ala sigonis Allahu te thot ne zemren e njeriu ka zjar te pikllimeve dhe keqardhjeve te cilat nuk ja fik asporsin e kti zjar dhe po kyre zjarrave pas te knaqurit me urdin e Zotit ndalesen e ti Dhe Kadane ti Caktimin e tina Dhe përqafimin e sabrit Në këta Deze të koja lojë u gjele gjele Qëka në kjo dheze? Zemrës Ishka këtojnë lojët të zjarëve Për prej keq ardjeve të shumë të që i ka nge dunja Të cilat s'ka mundësimi largu pas me Me një Muknash me farzët e zotit Me ndaleset e Zotit Me caktimin e Zotit Dhe me përqafu sa abrin Dersa të takojsh Zotin gjelë gjelë Por shemë u dhe zërë Sa njëri ju gjëran këtë dunjo i kanik I kanik I ik njëri ju I ik një, një mundësi, i ik një andr I ik një, një dishka shka e ka dëshirue Ka, ka njëzë dhe zërë për shemë u dhe kanë up Shemë u nga për luft A këtë familje Këtë familje Dhe kjo në historit e musliman vë shmaja njëra A këtë famil tash nëse njëri e studion vetë çka e kish çecukët njëri çka e rahaton gënjerozën apo apo porse u marr në raste atë se si kanë dek luftë po për shembun i plak allah u dhei ka dhon imr apo sigurtë ka thon poeti tu të prit me dek në plak vdesin kitrit e mohallës të prit la për dek do di kush ka imut mirë në plak ajë tu gjat edhe shumica atë që ai ka mri kës si një Eza kuni që e keni pa plesë, shumë pak ju kanë metë, ka plesë, së kanë me kanë me po ma vetë, se shumë nojnë ka kalu 3-4 generata, nuk i njënë, nuk i shkonë mua beti, dhe ka një loj vetëminje. Kjo vetëminjo, vëzër, e munonë, thotë i vënkaj me gjëzije. Kjo është këtë njës një rokjo, këtë njërzit, se cë njëri u ka keqari, vëzër. Njëri u vëzër për shemo, keqari e tjetër, njëri u kuripanë në disa Aki pa, zakonin shkini pa, kër i pa në 45-60, shkova, thë të, të në mojë, dhe me këska, për mund kur gjo. Apo, mirë, kjo është keqari, o dhe zi, se t'ik vitët së një këthen, vdekja nga, do se e në domi mëri, shkot, veç shko në azabit të të shtue. Thot, i për në kajim e lëzije, shko në zarmë, zarmë i me, zarm, zarm, zarm me tashluë. Qish me e fi këtë zjarë, thot, knaqume urbat e zotit, ndalesat e zotit, dhe Allah u jera kaçaktua dhe përçafos sabrin. Përçafo sabrin derisa ta takosh Zotin, Xhelle Xelali. Fadiban qaim el juzia. Në zemrën e njeriu ka kërkesa të vazhduara, të forta, të cilat nuk nalan derisat nalan te Allahu Xhelle Xelalu. Çka do të zë njeriu vesh kërkon? Për shem njeriu vëzon kërkesa më të mëdha, cila e ka Më pas pasuri. Kërkesë mikut ata cenë me ka. Ma të madhe se kjo s'do me vdek. Nuk do me vdek. Dhe njeriu vezë që ka thënë Ali sallallahu alejhi dhe salam, i plaqët këtë trup i lakmia jetë. I lakmia jetë. Ona ti u shaburjon njerëzit, kau vite por lakmitarësh. Dhe lakmia nuk i bie. Emiruvezë, lakmia vështohet. Vështohet, ekso merat. Thotë i mban këjo lakmi nuk nalt pa analtë Zoti. Njëri dhe vëzër jepja sa dush pare që mu, Zakonisht në supozënë në kështu Filani përshemë i ka bo milionat Sigurisht ka mu nalma e kundër ta Më të përsi mësë për poshë di fishin e kësajna une Ti thu po Ashtë një filani ko di fishin e kësajna Paj di fishin që e ka dhe lip tre fishin Kështu ka thonë bërë nga mbërë Nëse e ka njëri ju një lugin me ari Me ari dhe vëzër Jo me tokë thatë Altanë kontatë E lipë dyt eli tretet. Andajti e shef njeriu Vezir se zakonisht na amenojna si ti jet i paushur, do mundon ai knasht. Nuk shum kurgon, dunia nuk shungji, si ti jet i paushur ai knasht e kundër të Allahut është. Ai i cili dëshira te veta, fundit ja ka ja ka nxu, por kufirin e ka nxjer te Allahu xhëlaluhu. Sikujq ka thonim Ibn Hazm rahimahu Allah, e ka shit vetën lir, ashtu si sa ka shit Allahu xhëlaluhu shpirtin veç për xhennet. Liru ka shit. Ndonë do të për shka për shka për çka ke kishit vetëm çka do të ke kishit si mos ti e, e ke kanë ajo çka ti e ke blexh xhenetin s'ke shit kur jave që dështuna tre fintane thotim onkaim eljuzia në zemrën e njeriu ka fukarolluk varfëri e cila nuk mlohet a ke varfëri veze nuk ka me parë fukarolluk për shemb fukarollokë nëse do të dish po njeriu kur i ka të holla çishë fukara Oshi fuqara për to. Por sheh me bəqaiməjəziyə thot, njeriu ë bëhet azab me dunjon. Një fjalë tjera, bëhet azab me dunjon në disa sekonda. Ka ndihpakt, do mëmrit dunjon. Do mëmrit dunjon. Ka ndihit, i cili jamas i tëmrinje, mos t'i hupe. Ka ndihit rreth ta shtoje, azab për më azab. Sodiban qaimal jozie dhe kjo ky fuqaralloh nuk mbulohet tek njeriu pas me dashurinë ndaj Zotit dhe kthimi ndaj Allahut xhenalu, ka Allahu xhenalu dhe me përmend Allahun pa ndërprerje. Me përmend Allahun pa ndërprerje dhe të qenurit me Zotin i sinqert. Të qenurit me Zotin i sinqert. Andaj është ilaçi i pa, kthimi i pa, me të cilin rregullohen zemrat e robëve. Ashqë njeriu të kthehet shumë sinqerisht ka Allahu xhenalu, të mirët me ta, të angazhohet me ta, ta njohë atë, ta doje Zotin Ti bindë të atina Ti adoje urdrat Ti adoje ndalesat Po shemë, shka do më dhe të jadoje nda urdrat? Që në përme imë në kaj me gjëzije E rru babi e mbrihi Më knaq Po shemë, a jena dhe zë nga të knasht Që zotë në e ka bërë 5 vakë namaz Në e ka obligua, a jena të knasht Dush më knasht të me këta Do më thonë Ta shembolejnë A e shembolejn. këni pa dhe zë njëri kër e do t'i ka Kër e do t'i ka I, i dhë Dikush, qka e do të dikan Nëse nuk e E urdhon me asos një pun atina Por që e më dhe zër Me edhe fëmija Ti e do fëmija në tanë A më në që për në vuzë njëri i dhënot Fëmija jëtë mishku për i shiës me thonë A më bële një një diqka, një qëkollat Që e i dhëti? Hune, por që e më dhër? Ti dush mu me malip A bërë Edhe edhe anasjelltas, edhe shumë raporte. Njeri kur e do di kanë me Zot, edhe është ai qi më i lartë. Kënaosh siç çirshi më vone urdhër çeta. Kam çë me ta krye. A kënaqesh me Zot na, që Zoti na ka dhënë 5 vat i du piuve. Ti duhej të kënaqesh më Allahu, elhamdullillah o Zot, më bane farës më përshimu, na, që më vone fars çeta. A kënaqesh më pushim nëna, që Zoti na e ka ndaluar për shëndoraki. Do të mund të kënaqesh edhe Zot. Elhamdullillah Zoti e ka ndaluar pse ti kallzoj Zotin të tëm çun se pi. Ti kallzojon e Zotin të tëm se un zbaj zinë ti sigurisht e thonin sahabez se ti ka thojë zoti tem se un kamë vërca çka e kalip ai. Athash go, çka do të bëkan ju gjësi pa u borë, çish të zemra kur si rahatot. Allahu e di çhomë vërzë njerzit. Krejt i kanë vetëm zemrat rahat sikan. Krejt i kanë vetëm zemrat rahat sikan. Allah ka zbrit Kur'anin që më mësuu besimtarët që kan apostkan, për dunjën e rahat nuk kanë. A komë mi se rahat do të nuk kanë? A krej njerzit çka bën për kësaj dunjëje? Nëse i thufon, kîç ke angazhimi jo ç'ki filmi jo ti gjat, me epizoda që sponsorën. Ç'ka i tulip, ut rahat me mua. Po ti gabe me gjum. Ti gabe me nin, ishte kompleti ne is gabe. Ti nis për nazav. Jo për që rahati, po do ç'po knej ç'ku shkru ng këtu. Rahati, ut rrenaja. Ti çdo shenjë është në dhunja drejt rahatijes, drejt rahatijes, drejt nadhjes, ama to kët rrenë edhe. I kanuni ahmaq ato ka shenja. Du me eg ato. Zmënuva za shenjata Allahu Jellalul. Du të minu shenjët e Allahu Gjelalë, se gabim qëna jo, ja, edhe hupë i jetën të anë. Ato janë dhe zë shenjët e gabuara. Kjo është ilashtë i parë, pra këthimi shumë i sinqerë. Më besniku, drejtë Allahu Gjelalë dhe lidhja e zemës me Zotin Subhanehu, Subhanehu e Tjala. Ilashtë i dytë, rruga e dytë, mënira e dytë, për ta regulluar zemërën, cila dhe zërë, tani për ta regulluar zemërën, që kemi për cilën dhe zërë Për të regulluar zemrë kemi Kitë të të vebës këtë të t'i flasin Si dashurian dhe Allah u gjenë i gjelalu Si mbështetjen Allah u gjenë i gjelalu Si sinceritetin Allah u gjenë Si shpresan Allah u gjenë i gjelalu Si të knaxurit me Zotin Zemrë dimu knax A knaxurit me Zotin e vetë Të bare ke Të bare ke Vëtën e kështu më ra E djytë alëzër është e, Përdorimi i zemrës Për rolin për të si në shkryuar Përdorimi i zem Vendosja e zemrës në punë, por çfarë çka punon ajo? Nëse e shtin punën zemra për diçka tjetër, ajo sobë për çata, ajo nuk di ka diçka, dyshka në në rregull, në rregull me ta. Faqe Khulisanu Taymi rahimahullahu taala. Fat Allahu jalla jalalu ya ka kriju ard njerëut zemrën që jarat tinyah me ta. Sikur që ja ka krijuar syrin që jërat ti sheh me to, me syrin Në siguri që ja ka krijuar veshin që gjërat ti dëgjojnë me me vesh, thotë dhe sigur që ja ka krijuar të tjera të prej organeve të brendshme dhe të jashme për punët e veta. Andaj thotë, nëse robi, nëse i nçani e por dor organin e atë çka është krijuar për ta dhe për atë është vendosur nga Allahu Tebareke uazala, thotë kjo është e vërteta me të cilën ai punon. Domo shikova se sh çfarë më le figurati ka pru sheh kur është ambientia. Zemra ka rolin në e vet. Nëse do të dikush, çfarë roli ka? Para kësajna, sinja për më pa, veshja për mëni. Shumë gjëre ka krijuar Allahu gjëra për rolin në e vet. Në sinjalin për sinjën veshja ta zojna. Do me dëgju diçka, edhe i rras syt. I thot dikush po sheh më. Çi ti dosh më bë, do dosh më me, meni, po nuk niyet kështo, ç'to niyet? e mirë, nësi njani përshimu, më dojnë me pa dhe afron veshën që ti dojnë me pa, po të shumë a mirë, po mësë afroveshën, afrojësifë e dhe dhe që shtu nga dukë mi ka e prapa kur munomi, me qëfar, kur munomi me shqisa, me kap knatsien, me kap lumturien, nëndërko që Allah gjithët këta zemë, me zemër botë kjo, na zemën se kemi afrua, a, bo, a dhe dhe që i khulisam dhe të emije, Allah u gjithët ka kriua njeri u z lia'lema ja be alashya. Çjergat ti di me Zejmat. Provendi i Zejmat mezi është midit jollat. E çka është më e lartë se duhet të dihet, Zoti Subhanehu Subhanehu Teala. Thot Sheikhul Islam Ibn Timia, "Nëse robi i përdor organat e veta për atë të cilën janë përgatitur për ta dhe janë krijuar për ta," thot, "kjo është e vërteta dhe kjo është drejtësia me të cilën Allahu e ka e ka krijuar qiellin dhe tokën dhe e mban me të dhe kjo është hajri dhe rregullimi për kët organ, për kët gjymtir. Do dhe, dhe me këtë e kënaq Zotin e vet, dhe kjo është përshtatshmëria e këti organi i cili përdoret në vendin, në vendin e vet, thotë dhe, dhe ky është personi i cili e ka lavdruar Allahu Xhejel Xjelalu dhe e ka gjendjen e rregulluar për të cilët tha Allahu xhallahu ulai ka ala huda min rabbihim wa ulai kahumul muflihun kta janë çka Allahu i ka udhëzuar janë udhëzimin e Zotit e të tyre dhe kta do të shpëtojnë te Allahu te bareke te bareke o teala thot shejkhu e saudimie e nëse nuk e përdor organin për hakin e vet por e lën të pezulluar thot kjo është humbja dhe personi është i dështuar E nëse e përdor të kundër të nasoje për shka e ka kryu Allahu t'i në ala Thot kjo është devijimi dhe shkatrimi dhe këta e kanë zëvencu begatinë Allahut me, me kufër Thot, ndërsa zotnija i krejt organeve është zemra A në dhe qikosht që e kusam dhe mi e shka thot eh, Allahu ja gjithë do sa në ka kryu në vendin e vetë Edhe donë mu përdor për shka ka kryu Shumë më në në nësive zë kjo Na nuk minam u shëruë Nëse përshemë të eki një smundje Edhe shkon dikun përshemë në automekanik E shku shkaj të dhë dhjim kria Mes më qikish me të shku shkaj me të bërë a, a i shkon që shara ke njërën me shku në automekanik Me thonë a keni përshemë A keni antibiotik pa, pa i tje vaj keri me pje Ska E na për me regullu vetën ton Zemën ton, shpirit nëm Kuj nga të shku? Kuj emi të shku? Tho që i khulisa më dhe mija Allahu do gjdo organ mu përdo në vende në vetë Gdo organ mu përdo në vende vet. në vetë Nëse përdo në vende në vetë, kjo është të të zimi Nëse liet pa përdo në kjo është dështim Nëse përdo në për të kundër tënë, kjo është dalal e ti vetë Nëse Allahu gjelora kër i ka përmen besim të arët Ka thënë ula i ka la hudem më robbihim Kër i ka përmen qabila, që farë ka thënë Khatëm të dhe Allahu gjelole, në zemët e të të tëra Allahu ka vë vull, dhe i ka bloku vesht e tëre, dhe në syt e tëre ka perde. Qaj li bje kjo vesër, se suni përdori në organet e veta, a ka ma kezë i gjegash, a ka ma kezë, se gjegash, ndërsa të zotnia i kitë kësajve, i kitë kësaj, është, është zemra, pas e thotë, nëse zemra është, kriuar, që të mësohën gjërat me të, atër th këthimi i zemrës nga gjërat për të imsuar dhe për të ditur dhe për të studiuar ato ha, sikur që këthimi i vejshit për të dëgjuar fjallën dhe dëgjimin me vëmendje dhe largimin nga gjërat e tjera që e pengojnë dëgjimin dhe njete dhe me syrin kërkimi për t'i par ato ato e shparë thot thot, të medituarit e zemrës është Sikur dëgjimi me vëmendje i veshit Dhe sikur shikimi i gjërave me vëmendjet e sirit Profesës, qëfar roli ka zemra? Zemra ka këtë roli Qërë, sikur ti kurdo me një diçka mirë Qëka ban? I, edhe i thudi, shemull Nëse të të me dëgjun i fjalë, genë për gjerëme Edhe i kushtë banë gjurë Që i thu, naleve Nëse përdu me dëgju mirë Kur do të me mësu diçka Kushtë ko me mësu në pazarë Njohur, jo ja, mbyllesh më vao. Pse? Cë dëm mi dëgjojëra të mirë pastaj. Kur do me pa diçka, çka van? Nuk ku ka dikun ç'ish, dëgjrat kalojnë shpejtë shpejtë sonesh. E marr dhe e vendos thot Sheikh Husan al-Miyë me tuti zyth. Thot e zemra ç'ish mi pa dëgjrat ç'mi dit, do të më meditua. U të mund dal mi pa dëgjrat mirë dhe më shoku, dëgjrat mirë, thot. Sheikh Husan al-Miyë thot. Këta rregullimi i zemrës. Mbarvajtja e zemrës Haki i zemrës për të cilën është kryuar zemra është që gjërat t'i kupton qashtu qishjan që, që gjërat t'i kupton qashtu qishjan Thot Thot Nuk themi që vetëm t'i din Por njeri ju Ka mundësi Fëkad ja'le musheje me le Jeku në akilën le Thot ka mundësi që njeri ju Ta din në didiçka Mirë po, nuk e ka Nuk e ka në zonë mirë Nuk e ka lidhë mirë Por është indiferendaj Ndaj asajna Walledhi jaqiru shejhu Walledhi ju qajjiduhu Wa jodbituhu Wa ja ihi Wa ju thëbituhu Fi kalbih Tho që i khullisam të mija E qka kemi nga përqëllim Thot Aje cili e din në didiçka Dhe e ka lidhë Mirë e ka lidhë Abo Ate kemi thonë dhe zër Se për këthimi Mëj mirë I fjallës Allahu gjitha të shumët në Kur'an E fe la ja akilun, le allekum ta akilun Ndo shta e kina atje mendoni, logikoni, arsjetoni Më përkëtimi më i mirë, që djetartë kështuja përkëthe Cilë o vëzër, mi mledhë mend Dhe kjo përdorët e na se, se njëri vëzër ka mundë si mend t'i ka, pa si ka mledhë Qa të vëndonë mi mledhë mend vëzër Pra njëri u kur eshtrinë mendën e vetë Ajaçet hesabi mos me fal, por shem namazin. Ajaçet hesabi mos bkon më besimtar ndaj Allahu Xhelala. Kur men? Jo. Aja qëtë hesabim, e jo. i mledhmen? Jo. Ajaçet hesabi me bo haramin, jo. Çka i bën? Kur Ajse ka përdorën mendën komplet, normal çka bëhu jonat. Andaj çka i thënë njerzit? Se si kimledhmen. Pse i them se si kimledhmen, çka kjo është për jaqil? Andaj rafdon me lidh, mledhë, mledhë, me ndotë çhuzavde mie. Ajo për të cilën ne kemi për çëllim, që është roli i zemrës është çta lidhni sen? që ta, tuan, ta prangos të këvetja, jo bubetoh, ta din mirë, precis, ha? ta përvecon, ja iji, ta përvecon për veti, dhe ta ngulit në zemrët. Thot, e kur ti duhet, e ka me veti. E kur ti duhet, e ka me veti, atëherë thot, ilmi ti, dija e ti, është mpajtim me veprën e vetë. Dhe e jashtë mja e ti, është mbajtim me balans shumëeti po thekji është ai i cili Allahu i ka dhënur urtësi e kujt Allahu ja jep urtësinë i ka dhënë hajr të madh çka që ka thënë Allahu subhanallahu vel bakara ajeti i ditën e gazetën a do të ju shpjegoj këtë ajet tani o xher çfarë po thot çeikhu saudive do rëzimeja fjalës zemra është krijuar për një rol cili është roli i zemrës zot më i di xerat më lidh xerat më prezizoj xerat më i, i, i përvetsoj xerat dhe kur ti duat më i pas afër që mu kanë harmoni puna e ti me dijen e ti, e jashtë me e ti me mërëshmën e ti, da. Ta një vëzër, një shembo që ta zbatojnë akta. Me në arë, që cilin njërin nuhë dhe, mi thona, e di që ka Allah, që të thotë, që ka, që që ka dunjaja, kushin ka këllua universitën. Mi thona, e di që ka pengamber, e di që ka pengamber, pasaj, pavarësishtë ta besona përja. Mi thona nëse pjesës muslimanve, ose shëshrijes Në islam, mi thonë, a e di që e zonë e të thyrë për ti e me, me i falë pës konë e mas A ka dë njërë me thonë, mua të më thira Së mua të më thira, pa pa mua të më thira Mirë dhe zërë, që kjo që ka i të më thonë, kjo thatë që e i kërësam dhe mi e thonë O oh, shë njëri ju i di gjerat, ama nuk është akër Nuk i ka lidhë, nuk ka i menqër Që të vonë i menqër dhe zërë, kër e di edhe e lidhë në zemër këtë elm Jo vesh informacion, jo vesh të dhëna Por jë jo dhëtë kjo, këjnë zemër e ka litë Këjtë informat Kër e konë zemër që uotë falet Kër e din zemër të litë Por që e më dhe zër Nëme e ditë hakikat Por që e më dhe zër Ti talet dikur që tu Në qërë dhe kofë Në zarf, prindi talet një diqka Ti shpirti me luet të të ka më se prakë nfarësi ta autoritetit që te e ka ndaj prindit edhe vetdijës tënde të që ajo prindi, apo vetdijës tënde të sa është autoriteti i cili ka të drejtën të ndalojmëse me projekt, çka bën ti? Ti pas vjet, 10 vjet, 50 vjet që ty a le ku kurse kan prrek? Pse vjen dikush thot, kujta çkëtu? E po, mëse prrek. Pse s'do më pa e kaj. Në rregull jamë. Dhe medi i thashë ç'është harami, na e prrek më. Allah e ka thënë mëse prrek. Po dikush e kipotot? Po pse, podela, jo? u, pse podela, jo? po dal ajo? Po çka i motim pse po dal ajo? Po haramo. Po e kibazot, po pse a qetëre tha? Po pse i ka kriju Allah që ka stheshme? E mos ani na ka thon, mos i kshinj ne. O ti nuk i kallzon Allah çamë po? Apo, andaj Allah u cilë celar e krijon ni diçka ose prak. A është normale dikush me talon tavolin diçka me dhon, ku dvi e marr mëse prak? Në rregolla, ti mundot ni dost, ni dost, metalon ti ë zarfin me të hollet e veta, çantën e vet. Vetëm dvi mas djorrën, pse ta kalon? Mos a prak. Ai mukan ja le ja le armiku dajdutit. Po ç'a don moje tipse, suntit besoj. Emi me zon na kur e kemi lidh zemrën me Allahun. Allahu i lidh zemrat ona me Zotin, Xhelel Xhelalul. Pse pastaj dona vallach ke të haram sunelao? Po ti aj me Zotin ajo. Sunelao, domthon zemra jote nuk është lidh me Allahu ti lo vallahi do. Wallahi mu pas lidh. Kur u bova vezan në një ermëlë çu diçka, ç'a preka shej xhi në bilë. Pse elaj mos e mos e prak. Mos e prak. Emioz of course sa se na logan mos e prak. Po s po shkon pa ta, mos e prak, mos e prak. Kamadën ka thon mos e prak. Jinojan ka thon mos e prak. Rakien ka thon mos e prak. Shirkun me të gjitha ka thon mos e prak. Etash vëz, sa je te lit me Allahu, ças edhe nuk i prej xerrat. Thoshe i xulusam te emia, çik ket punë kozaimra. Te kjo puna zebras. Ço mu ka e lit per Allahu xhelal. Kur os s'është veça thot ja duke dukta. Na, nuk e duk. Jo muzamira e dit, muzamira e tre. Për ti e, me remëtuar dhe regulluar zemrat tona është që njeriu të bën veprat të mira Të jashme dhe të mërënshme Dhe tyra dhe vëlletare Sipse punën e mirë e bjen punën e mirë Thot Ibon Kajim El Gjozi në librin e tina e, e, Në, në njëprej librave të tina Thot Ibon Kajim El Gjozi Thot qëtu Allahu Gjeli Gjelalu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 Quvatna në, në trup dhe shtim në risk dhe dashnina zemrat e njerëzve dhe vepra e ligë ka nxjimin në fytyrë, errësirë në zemër, dobësi në trup, noksolot, mangësim në risk edhe urrëjtje në zemrat e njerëzve. Roza më çka namuna me rregullozën zemrën me vepra të mira. Sa më shumë që bën vepra të mira, çaq më shumë i shtuhet drita. Këni ballë të një njeriu dritën e shlon pastaj shton alo më shumë shtollat dozën e rrymësze ajo bën më shumë drejt. Qysh më e shtuaj këtë dozën e dritës më pa sa më mirë. Sa më çel, sa më kthjellët. Ka thënë Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu. Ka dhënë çdo vepër të mirë çka e bën ti ashtu pak drejt. Andaj për shkakun kur ti do më e shtunë i drejt, çka banë Zot? E bën në punë të mirë. E bën në punë të mirë. E kështu më radh. Dhe drita vjen e shtohet. Kur shih fushmë, atar më të sunnallësh të bove për të mira. Sunalësht të përve të mira, ka thona përlep një abasi, radjë Allahohan, dhe pra e mirë ta të ndryqon zemrën, të ndryt ftyrën, tjep të katë trupit, dhe pra e mirë tjep të katë trupit, dhe të ashton riskon, dhe i banë zemrat e njerëzër me dashtë. Por te cilat thot Divan Qaim al-Jozie, shpes njerzit nuk gjejn shpjegim. Pse e du filalen? S'e menditi. S'e di po Allahu Jellala ka lan diçka e cila ti nuk e sheh. Dhe të abeze, ku u bankeq, Allah, e kundër ta bëse, ku njeriu bën keq, i nxjinhet vftira. Allahu la udh nga vftira të nxjima. Dhe i errsohet zemra. Është zamanzin, zamanzin. Pas e ka dhën, i dobsohet trupi. I dobsohet trupi, edhe i mangsohet rysku edhe urren njerzit dhe urren njerzit. A dhe mënyra e tretë dhe secila është për më rregullozën e zemrës, me bëv vepra të mira, me bëv veprat e mira. E tretaja dhe zë për rregullimin e zemrave, që ka, e kanë bërdor dietarët, çfarë kan thonë? Kan thonë përmendja e Zotit, xella xelalu, dhe leximi Kur'anit. Përmendja e Zotit xella xelalu dhe leximi e Kur'anit. Kjo mesazh e zërosh tematik me vetë. Tash në vetimin e të përmend si Në një loj katalogit shkurt Një loj geografie të e, rënditje së zonave të cilat Ne në të dhët me kalu për më tu pastru zemra dhe më tu rrugullu zemra Par mendja Allahut dhe lezimi i Kur'alit Thot Suleiman el-Khawas Allah pas me gjyruat djetar për djetarve të muslimanve të herëshën Shfar thot, ka thanë Për mendja e Allahu Gjelle Gjelalu Për zemrën është si ushtimi për trupin Kënë po vëzër Njëzit për ushtim shka bojnë Jo që ta e du Jo që ta nuk e du Jo që ta kombinojma me ketë Ekshtë të marad Për shfa dhe bojnë këta Që me mbajt trupin e vetë Njëri ju banë rrug Për shka Kënë po që shgutën Gutët, gufitët, shumë zahmet paska Për latat i minit dunja nfun kuravejt kujt du shkohet me hangerbuk po mungonish pa ka dalë o ka ke kimish kumulat shkae te vajit ke zahmat por shka por buk te isha njerzit copa ban komunikacion meneoll me thon valla kujt du shku valla kujt du shku ka hit ka hit khatmia kuran kemish kumelzuat xhamin keme zon parzim safin e zua, parzin, para ju ka me thon se kafen kam a kafen kam e pi a zahmat jeta por shka po nje kafe se ka mundsi ka mundsi a as qondo vinta as asher apo ka mundsi a shef edhe sherri shka ku i asa shkona e dina prej prej jorvet te liga mir thosuleman al khawas dhikri per zemren o sikur trup sikur ushimi per trupin andaj ka thon kstu sikur ce trupi kur esh i smur nuk e shijon keradsin e ushimit kstu es edhe zemra nuk e shijon kënaçin e dhëkrit përmëndjes Allahu i zelala nëse nda është dashnia për dunjën. Prandaj ti e shënvjesëvezër pse mund dojëna se pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ka gjetë kënaçim përmëndjen e Zotit, veç kur ka thënë subhanallahu, subhanallahi wa bihamdihi, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilahe illallah. Këti pejgambër ka thënë dhëkrin e. Ëndër di se ju çalu kur jam pyet, çka ka pas pejgambër më shumë dënje, vetëm ka dhëkrin zik namaziti jo dhikr ajirimi i ti jo kon dhikr jeta ti jo kon dhikr a mundesh pa nduza nichin her mendit ka than la ilaha illa allah wahdehu la sharika lehu lehu al mulk wa lehu al hamd wa huwa la kulli shay in qadir nichin her mendit kadal kadale nichin her mendit ka than astaghfirullah wa tubu iley astaghfirullah wa tubu iley shtoj aksaj le zot sa dhikrin e ka mo peynga amere aley salatu wasalam namaz 5 vak, namaz, farz. Shtoja në filet që asë njëherë si kalon, ale i salatë dhe selam, pos raste sa mësë më bo ajo farz. Njëherë për mësë më bo farz. Por një që kur se kalon, ale i salatë dhe selam. Dhikër ka bo, ale i salatë sam, shumë. Vezër njëri ju nuk e ban që ta, ndërsa ka lezet në ta, ka kënacin në ta. Suleman e khahuashfa ka thamë, e pse shumë njërë zi nuk e njën dhikë, në në një dhikër dhikër i bëhët subhana Allah dhikër i bëhët subhana Allah dhikër i bëhët një këtë komplet qenja jote subhana a ti Met që ka jetu thonë ti zotë i jemë është i pasën nga gjithat metat me të një dhe zërdi kush që johë pagan që johë pagan mushrik Allah unë arrujbi shirkut edhe thot të i si besimtar që ka jetu thonë bëhë që thove përzi si që të sojat se si nisha i pasër o zotë i jemë n A nuk i shkon, a nuk i shkon me të than, po shumë shvete për thuë, ma dhrajezët në tanë pak ma ka dale. A e kimi pa vëzëshka në Udovilla, hini në, në internet e kini, një ndije, në vejnë ndryshme. Vëzër, pësë sahatri atë, para lopës. Pësë sahatri para putit, jehudit me orë të tëra, rinjë, për çka, shirë kanë gjenem hi atë, a dhe të Allahu Gjillegjelallu -Gjil hu, fëtira të të raskapitta, nasive, Të slanarën hamje Janë lodhë janë raskapi të boj badet Në fodhë dhëtë hinë zarmë Kemi përmenjë Pse hinë zarmë? Su konë jashtë të ligjit Muhammedi sallatë sëllë Ka bo Allahu gjelashit Mirë vëzra, nuk konë marë përja Allahu gjelashit Ti me e pa paganin Katër orës, livritatë Sitë hinë në namaz Beshë një krahën dhe të bëna i dhamë Krahë o vëllë komplet Ndreqë të eshat O pse vësë ndreqë për jashtë ombash namaz është ajo knaćia me kryjtëngën, me kryjt trupin, me vizatuçilimin, ç'i do i vonë na pse? Ç'she na, ozgur, sikur nuk e njehna zotin ton Xhelal Xelalu. Andaj kur e kanë pyet disa biodietat që kanë përmeni me qaimul jazia, biodietat e të parë të muslimanëve, kanë thonë hoç, "Spom spomojmu spom, koncentru në namaz." Ka thonë, "Bushkaj do menua, a ka menu, diçka më matmir se Allahu Xhelaluana?" Qodish ka më matmir se Allahu subhanahu wa taala. A do qadha? Se nuk e gjen njerëzit dhikrin, knaqsin se nuk e shnoqin zemrën me dhikr, sa ajë do dhë dhë dunohen edhezo. Ajë dhë do dhë dunohen. Andaj disaabilitetarëzë kanë qenë kështu. Ka thonë sa shpatsketsi për njerëzve, edhe duajën si me shijuar. Ka disa njerëz vëzër, ato zakonisht lutën vetë për vetë lutën. O Allah, jini miliona demë. O Allah, ato shumë njerëz tamam lutu për vetën. Ka shumë njerëz O Allah, ruaj musliman. O Allah, drejtoi musliman. Apo O Allah ru i djetarë të gjallarë të muslimane Sikur që ka qenë tradit E tabinë dhe zënë muslimane dhe të par Kër kanë shku të hoxë Ka dhonë sadaka udhës Sadaka Kanë zedin arti ka dhonë sadaka Edhe ka dhonë o Allah këtë sadaka Më nësoma që mësja sho Mësusit tem hoxës tem të metat E të privona për ilmit Për ilmit Bandua dhe zënë Bandua Mësbëndesh për veti Bandë për kitë dunja Që ka dhonë bë nga mërë a.s. Shumë është interesant si Allah u gjeluale e ka regulue të rësikën e muslimane. Penësëm ka thonë, ku shumë ndoa për vlavin e vetë musliman, kuraj nuk ka ati, jo sikur që vina në do, nëftir, këj vlavi shumë i mira, Allah i tru i vla. Kjo në film, në do, jo në film për Facebook, alit aman, qëtën TikTok edhe, ama, kursa të vetë i e të dhoma jo, të një ka një, sikur që i ka thonë, sikur që i ka thonë, thon, djalit të shafi iot imam ahmejdi ka thonë e dit ti se që sa vite për babën tanë bajdua për shdo namaz për shdo namaz o Allah ruje shafi iot o Allah ruje shafi iot a bo të na vëzër e që bo qërdoja për nëna Allah në ruje o e dënja turpo mi përmen qaflasi njës për rëgjalar të, të mëllon turbi që të du qafolve kënjëri Çfarë fortë gënjerë për njerëz që zëlla kallzojnë pjalën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ta apresin disa njerëz vezra, apresin Allah me mallkuar, me javnum ulën, mallkim ti dendën xhenan. Pse? Se ki nuk e përmend Allahun gjeloara, ki mirret me njerëz. Andaj lutu për këtë musliman. Po një unik pa kadallacit, po luta luta Allah lut me të drejtë. Ambaish ka lutmi. Inshallah, alla ma fal teki. E kjo vlezë ku von zemra e prisht. Zemra e, e mirë zë çka thot. Zemra e mirë edhe paganin që lut lopën. Qdoallahu kfa ibn Islam, sa du paqin. Nuk ato pa. Ana ze musliman, nën zi zemra e cila nuk e zani musliman, o zemra e prish. Në zemra e cila i urren musliman do zemra e prish. Ajo çetra on ki drama, Facebooki dhe Twitteri dhe Instagramit. Allahu na lutë të gjithë ya Rabbel alamin. Ana ze, kjo është atë që e kam punuar dietar. Pas Suleiman al-Khawas, e, thas, e kan thënë, "Çish me rregullu zemrën." Ka thënë, "Zemra rregullohet me pesë gjëra." Zemra rregullohet me pesë gjëra aja e pa qitja e Kur'anit me tedber ma lëzo fjalën Allah me meditim fjalët Allahsë nuk duhet të m'mor çastu vetë kini po të thonë kjo ka të jetë kjo ka të jetë jo koda kjo a jet duhet m'mor për me jetumë ta mësua për jetë Allahsë për jetë çdo mall për jetë kjo është kjo është kimi ësht, ësht, për dorë shpesh këtë shembull nëse një do të thotë në familjen e vet runa zonë e kanë të afër smut me koncert Allah i shëropë të gjithë muslimanët Edhe e konë ngatë Të gjithë ka, ka mundë mjë urasisë kjo Edhe shkonë të mjeku Edhe mjeku thotë ngotash Shka duhet përket Qështë që e ngonti? A shtrinjë është me thonë adhëve fëllë Qështë që do? Shtrinjë në dhe Qështë jam të ngutë fjallën e Allah Qështë e të ngubet? Qështë e të nguk shtu? Fjallën e Allah Qështë të ngotë fjallë e Allah E shtrinj A kjetëri venë thot Hoxha ha problem me anger bukë në dersë O hajde ja E boj në darkë tu Nuk këmë rrejko dhisa gjera Nuk mu madhnu e sa në fjallë e zotit Pe një më se më ka thonë në gjuma Zban As shuj mi thonë dikut iq A i foljt i thot hoxha Jotit Se? Se e prish madhniën Abo E nëse nësë që lezojna fjallë e zotit Cimë Facebook Abo veç li ishti shtu Fjallë a zotit s'le efekt shtu Fjallë a zot e fitimeve në rjetet ti një euro. Që që, kalë, kalë, mështë, mështë më fiton rjet social Çekshit Çekshit ata. Për shkak se ata dikush kanë mënëni 100 euro. Qëse qala qala mos mos mos bpraq. pse pas kanë mënëni 100 euro apo Allahu e ka zbrit fjalën e tina. Çe ka luën në ana? Kështu. E por çfarë nuk leje. Çha ka thon? Sulejman el Khawas ka thon jo ja, jo. Ja, Kur'ani me lexhu me meditim. Ka thon çha ka thon Zoti Jon te bareke te bareke watan. E dytata Këtë hanë, Nuk në drejë që të zemëra, Këtë hanë, Pa e shprasë barkinë. Nuk në drejë që të zemëra, Pa e shprasë barkinë. Shumitësë e sahabë, Për e nga në bërë, Sëllë e qëllë e më janë, Pa bark. Së ka bërë zemë. Jo bark, Së ka në bërë, Por, Atinëve, Jukënë ra, Pantolonat, Nga zai flëki. Qëshë është rastë, Ebu bërë kërësidih i po thu e se zban me tra petka nër, nër zog ka thonë mu po mbin pantolona ka thonë o e bube kërti i zaift o dhe zër sa du të më ka njëri i zaift më njëra pantolot vazhdimis më njëra pantolot shumë i zaift të më ka a dhe e mirë që ka thonë khala ulbat që ka thonë bën nga mirë i sa në qëllin për barkon ka thonë zbot ki ameti pa u shfaq barki e dhe këto për shqip një më të një problematika me më adhe, dhe njëzë cilat dhe z Jusë të mëhërë me e kpivenit, mi largukilët, kilogram të tepër. Abo, dhe Alijo radiallahu anë, qëra ka thënë dhe gjithët, ka thënë nëse je barkë madhë dhe je i smut. Nëse je barkë madhë dhe je i smut. Adhona përmjësovë të gjithë dhe. E treta, ka thënë, mu falë natëm. Ajë që së falët natëm dhe gjithët, së nëndrejtë zemën. Nga se zahmeti dë njësa shumë i madhë, dinamika dë njësa shumë i madhë. Pa Andë edhe qërë, para se mu bo 5 vakë namazë, farësë, a di në që hau kanë për pinga me sëramë, farësë? Ha? Qumill lejla illa qalila Falunatë në namazë Para se mi zbitë 5 vakë, i ka zbitë natëm, se? Pastrojë Pastrojë me namazë natër E katërëta, që farë ka thënë? Wa të dërruru Indës seharë Ka thënë dhe në kohën e sifirit Mu qumë lëtë Allahun Gjellë Gjellë Andë kërë i ka lefdruatë Allahun Gj Në surën e dherëja që fërë ka than Uel mustëgfirin e bil eshar Dhe ata të cilët Allahun i bajn i stikfar Kone si firit Kone si firit Dere sa dhe zër Tabinit Ajdi që shë janë lutë në kone si firit U konë janë i për i djetarëve të muslimane U që mu lutë në atëm U ka që në anë a vetë Që që të asmetohë për Sa ilmi gjubejnë dhe Sa ilmi musejimin e të tjenë nga djetarët I ka quna në vetë edhe kuru ka pa A i shikë thon, ka thonë Ka thonë, o djali e Qashtu i tu lut Me ta fal Pasha Allah Një mahal burra me pas vra Me pas qishpo lutës ta këshin fal më Me pas vrati një mahal Edhe qashtu i tu ju lutatin me më falni Ta këshin fal Aba, po haj ka pasi si kletë qeter E ka pas punë me Allah u gjeluarë Ana ka von, jetu lut shikun u kon, më paskon xhinaçarin më i madh i botës. Ma po e ka mshiruar kur ka thon, "Më ka dalë vak." S'ke vrarë Gërkan, ama e ka njoft Allahu xhel xelal. Dhe e e e, e, e pesta ka thon, "Hu e mujalasatu ssalihin." Ka thon dhe me me njerëz të mirë. Dhe me njerëz të mirë. E tani do të vim vlezor te rruga e 5, te kjo që ka bën e 5 Suleman al-Hawas, rahimahullahu teala, ndejë me njerëz mir, të mirë ta permision zemra ideja me njerëzit e mirë ta përmirësojmë zemrën. Monira pevizor, por të rregulluar zemrën dhe përmirësuar zemrën është me nejt me njerëzit e mirë. Pejgamberi jona sallallahu alaihi dhe sallam, al-Imam Ibn Majah ka thënë, "Rrobrit më të mirë të Allahu xhallaj janë ata të cilët kur shihen kujtohat Allah." Rrobrit më të mirë të Allahu xhallaj janë të zonë, kur shihen kujtohat Allah. Pra, vetë si ti shihsh Kujtojtë Allah u gjellë gjellalo E ne jo dhe zër, a jemi njërë Se njërëzë u a kujtumë Allahum Allah u a alëm Allah u në lusëmë që Allah u të nabam pëj tëre Bo shpeshë her, njërëzë u kujtojnë Në diska gjellë atjera Andë e ka të një punë kajim e lëgjëzije Në sisimin e cilësime të besintarëve Ka të në besintarën si cili njëri o rahat Rahat me fol me ta Rahat me nejt me ta Rahat me murrug me ta Aj nuk ngarkon, n Që kjo besim ta vëzër Kur ta shikështë ta kujtonë Allahu në gjelluala Disa njëzër pilar kër ishe ha? Pilar kër ishe tranon Tu afru Tu afru infraktin të be Allahu në rëzër Se nuk janë njërzit let Andaj për nga mele selam ka thonë se Allahu gjellë e gjellalu e mbush njërzit E mbush gjenemin me fodulla Me një njërzit me një mdhej Neja me njërzit mirë Të cilët ta kujtonë Allahu në gjellë e gjellalu E mbush njërzit Gjoshë para, penga mëson ka thon, njerzit roptë Allahu xha më të mirë në atë se kur shihen, kujtohet Allahu xille, xelle xelaluh. Shikoni vëllazër, tani ndaj ama njerzit mirë ka shumë, ndaj vetë shumë pak do të fal mend. Ibn Qayyim al-Juzeyni vëllazër, Ibn Qayyim al-Juzeyni tregon raste ndryshme se ka qenë 17 vjet kanë qenë me Ibn Taymiyyah rahimahullahu. 17 vite kanë qenë me Ibn Taymiyyah rahimahullahu. Dhe përzija vëllazër me njerzit mirë permision dohem mos permision. Postozo është njeriu i prish në bazë, Allahu na ndihmë. Thotë ibn Qayyim el-Juzeyri. Thot kur në raste të ndryshme na kaplonte frikë e madhe. Na kaplonte frikë e madhe dhe na shkonin mendjet veç ka e keqja. Dhe na ngushtohet na ngushtohej toka, ne shkonim te hojja jon. Shejkhu l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimehu Allahu ta'ala. Vjen rëtanë shkafot, thot. thot: Vetëm sa po e shihnim Ibn Taymiyin dhe ja dëgjonin zanin, na shkoj ke me tut, me mendime të kia, me ngushtim kre komplet. Fa yezhabu zalika kullu. Këshku ke? Me çka? Vetëm me apo. Do janet kat pjesë tani që ju ka ndodhi di njerëz që janë pejgamber. Pastaj kalojmë çkaqkan pa sahabët që kanë janë bërë më shumë gjatë shum. Thot: "Wa yinqalibun shirahan wa quwwatan wa yaqinan wa tuma'ninatan." Thot, sapo e shefnin Ibn Teimi rahimahullahu teala, thot, kalonin të gjitha xhorrat në xhorsi fuçi bindje qetçi. Me ç'me e vao. Ka sinjëri i dalluar i Allahut xhelal xelalu. I ka zgjedh Allahu subhanahu subhanahu A në që këmë e zë që ka thot Ibon Kajim e Gjëzije Sërë, s'kina pas të asiklet Vesh me nëjt Me janë dëgju fjallët Edhe qëra ka po dhe zërë Si me dorë që thunë të na alë, Si me dorë me të largua E kjo dhe zërë është Bereqeti indees me njerëzit të mirë Bereqeti indees me njerëz Me njerëz e, të mirë Transmeton e, Gjithashtu Ibon Kajim e Gjëzije Vëtë tjenë nga djetarët Sikur El Kushejdi Tasmetan nga Enes Ibni Malik Radiallahu Han Se një ditë për ditëve thot Hym shkuam tek Othman Ibni Afani Radiallahu Han Derisa ishte Dëmadan prisi muslimane Apo dhud një njëri tjetër Ka hinta Othman Ibni Afani Radiallahu Han Thot, ndërko rrugës Të shku të Othmani E pash një gruje Fot dhe e kryra mirë. Dhe jam meditova vendët e bukurisë së saj. Thot dhe hynte Uthmani radiallahu an. Dhe më tha Uthmani, "Nioni pi Juve, hyn shpiteme, a gjurmët e zinavesi kanë qitë vet. Pse hynoni pi Juve me shpiteme, a gjurmët e zinavesi kanë qitë vet?" Then ai tham, "O Uthman, a isbrat diku të mas pejgamberin sallallahu alaihi ve sellem, shpallja? Pika për ditit, që këmqirë unë e, pika e ditit, penga mësëm kapdik, shpallje s'ka ama, ka thonë pika ti për ditit që unë e këmqirë, i ka thonë, jo, ja, nuk e shpallje, ka thonë, o lakin tëpsiratun, u e burhenun, u e firasetun sadika, ka thonë, ja, ka thonë, po shumë e zemërën e, shumë e argumente, ka thonë dhe shumë e lartëpamsit sinqertë, besnike, po shifën, Ajo e cilat ti e te eba Unë e shoh Tanim vëzëri përmë ka një me gjëzijë e që parë thot Thot E shikon thot se si kërrim me njerit mirë Ha Së mund është më u kanë edhe Që i shlonë sinin edhe me njët me njëzit mirë Se sajtë dalë Ka dalë Ta unë s'ka Si të shirë sharam më sajtë Edhe njeri ju detirohët gradualisht në shkallë pas shkallë Që kërrim me njëzit mirë mundikua dhe zë Pa qëtër ka mundikua dhe Dhe anë asjëllëta, sikur që ka thonë për nga mërë, a le i salatë dhe sëra, shoku i mirë, sikur, sikur, sikur, sikur, sikur, sikur, sikur, sikur, kër të heshë në duqan të atina, ka thonë, ose, të linë, me misë, ose të venë e era mirë, shka ku që venit të venë e era mirë, a, shoku i keç, ka thonë a le i salatë dhe sëra, sikur, aj, që punon me hekur, këva që, që ka thon, i të banaj, mës Mjafton, timi me tru. A ndajë, ti shef shumëra njerëzve, për shembull, ë, që jamë dhënë shumë dietare, kanë von të shef në njëri për shembull, sa ta shifsh, ala pa folë do. Ka për njerëzve, sa ta shifsh e ora e. Gjeni loj, ngush për sferosie, e jeni lloj ngushllaki. E kështu më rad për çfarësi, as e ka dhën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shpirtja shpirtrat janë ushtri e rrshtuar çka njehën bashkor, çka nuk njehën, largohen, ndaj e, largohen prej njëri tjetrit. Thot Xhafer Ibnu Sulejman, thot kur xheja në zemrën time vrashi. Shkoja dhe e kshyrja e shikoja Muhammed Ibnu Wasih. Muhammed Ibnu Wasih ka qenë ditori mal i mall i muslimanëve pa. Vetë darta të, të pa. Thot kur ia ja shefja fytyrën, fytyrën e kyşte sikur nanës e cila i kaub djali. Nonas i Gaudiole, ç'i po tiro allëzë? E morsitshme e pikullme, kur e kanë vagat njëtë dhe zot, i ka i ka ardh, i ka i ka larguë vrasia, pse? Se kanë kanë çnje njesë zot, i kanë tut Allahu subhanahu subhanahu wa ta'ala. Dhe dashur Allahu zë ka për njerëz të cilët vetëm kur i shikon vrashesh. A nallazën ka transmetuar Imam Buhariu dhe Imam Muslimi në hadith nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Se një dit për ditë dhe dhe zër, ka qenë njeri i njohor E ka pasen një, një gjure i që Edhe është njëri prej Njerëzve të cilët Në rasën e ti ka fol foshnja Ka fol foshnja Që e ka ndohë të njëri dhe zër? Që e ka ndohë të njëri? Kë njëri dhe zër, ka qenë shumë i dhe vëqë Dhe ka bo shumë adërim Por nane e vetë ka bo dua Kundera tina Ka bo dua Kundera tina Një ditë për ditër, u konë të falë, na file Edhe, atë dhjënë të rëspërtoni më bëkhariju dhe më muslimi Dhe nëna vetë ka thënë atës këtu diçkaj, e ka lip diçkaj, e ka kërkua Edhe kjo konë namaz, jo farz, na file Edhe ka thënë, a shkojtë e nana, atë falla A shkojtë e nana, atë falla A i nëna vetë prape ka thënë, ka thënë, a shkojtë e nana, atë falla Edhe nëna vetë, u ka hidhruve, edhe i ka thënë Allahumme Ka thonë, o oh Allah, mësë që jam mërë shpirtin gjallitem Deri sa të balafacohet me lavire Deri sa të i shofe lavire Se, sa jo konë qatë që i mbyllët në dhurim Ska pa pos gjëra talalit Pos gjëra që të devoçmërijes Që ka ndoë vëzër? Në të regonë për nga mërë i jonë së nëllë aqelle Se, bit e israelit e kam përmenë ka njësë me kallëru si gjuregji falet, gjuregji, bave, brat, nira, kështu, ekse mëra, dhe u kanë një gruje lavire, e cilla është kanë model për bukurin. Kërë kanë dojnë me thonë, e heshme si, ajo lavire, Allah vëllë. Dhe që kanë dojnë, e, ajo ju ka thonë, i ditë për ditëve, kanë thoni, a doni me, me zbritë në gjuregjin për pozitës vetë iskuçup plot pejëzës Allahu na rrut. Andas ban mofa fruta e zinaja, bla mofa fruta e keqja. Se se se di kush ta xhelojon i badetin tan, ta të xhelozon seriozitetin tan, ta të xhelozon devëshmërinë tan. Andaj çka thon kjo Laviria, ka thon, "A ma leni mu ketun e erxoj pe çaxenal ku ga hipki." Çfarë ka vënë Zot? Ka thon "In shitum laftinanna le lakum." Ka don si doni, unë e zbrazë pe aty. Ja çfarë pasaj çfarë ka ndodhe Zot? Pasaj ka shku dhe ju ka lakmuar dhe se ka këshirë hiqë asë që ja ka shlusit Gjurejgje pasë që ka thonë dhe zërë ajo ka shkue të një qoban nga të shpjes vetë e ka po një qoban edhe ju ka lakë mua ka bozina po me ta edhe ka me së të të, të, të të zane e ka nëzirë fëmijen edhe e ka quë fëmijen edhe i ka thonë baba i kësa i fëmija Gjurejgje baba i kësa i fëmije është Gjurejgje dhe i ka në shkua tina Edhe i kanë thamë, Ti ki pozino, Edhe i e kanë nërzua atë venin ku ka bo adhurim, E kanë nërzue, Atë venin ku ka bo adhurim, E kanë në godit, Edhe i kanë thonë, Qa hapuna? Ka thonë, ti ki pozino me këtë, Lëviren, Pastaj, ka bo doa, Ka thonë, O oh Allah, Jebë më më shenjë, Ka thë zëmë argument, Se unë së kanë bo zino me këta, Edhe i ka shkuf mjes, Edhe i ka thonë, Ka thë zë ku shë babajot, Edhe ka folë fëmija në foshtë Si sa, sa, sa po lindur Ka thënë baba jama qëbali A i qëbali Mirë po këtu vëzër shka në duhet neve Djetarës fërë kanë thënë vëzër Në komendit të jadidit Ka thënë në nëve që ka thënë Ka thënë o Allah mësja merë shpirtin Pa u bada faquë si me si Si në dëshkim Me, me lavire Vëq me, me u taku me ta në keq Po mirë vëzër Sot njëzë shka shojnë e për telefonat e të të rë Shka shojnë e për televizionet e tyre Shka shojnë e për pazaret e tyre Shka shojnë e për intimitetet e tyre Sinjë vëzë Shka shë kejt ato si So vëzër kanë bo një studim, studim Ata që ka nuk janë musliman Aja që kanë bo vëzër Kanë thanë njërës e që të shohin Filmat në dy të lig Me mardhonje të zinajes Aja vëzër kanë thanë në zinë trunin Problema me shnosh Problema me shnosh Kanë thanë prej Kësaj varsie, për kësaj pasojet, kësaj smujet, kësaj uh, këtyre loje filmave Ka thonë këj një një vëzër trajtojët në trajtime në spital Si kur njëjtë personi cili merë lanë narkotike dhe majkesi Por që e mu i kanë qunë një njëri me lanë narkotike Edhe njëri i vartë për filma t'lig Ka thonë na të ditë njësoj i këshinë Të ditë në vartë Si kur këj qësën e leket dozën edhe kësën e dhe dozën e vetë Vezër, parameno njërzi me vite, vite, vite Shikojnë sytë të tëre Parameno Allah u gjemë jam jamur shpirtin qëti Delë për para zotë i gjëllë i gjelalu Allah u në rytë Ata që ka thonë në na vetë Ka thonë Allah si më gjemë shpirtin pa i pak i laviret Po ndikush që me, me dëshirën e vetë Me gjishtin e vetë e shirë laviren Allah u në rytë Avezër, duhet një sinime e pastru Këse, se po nuk ku pastru sini ovezer, Allahu atë zemër nuk, nuk e pastru Po nuk e pastruve A ti ku t Shikon ku s'duhet S'pastrojot zemra A dhe kjo dhe zërë është Për e mënirave të Të të pastrojit të zemra Pra Ndeja me njerës të mis Thot Abdulla Ibnu Mubarak Rahimahullahu teala Thot Kure shikoja Fudejl Ibnu Iadim Fudejlim Një Jadim Ka qen Fudejlim Një Jadim Histori Vedveti Ka than Kure shifja Fudejlim Një Jadim Mashton të mërzien Edhe Edhe ureja vetë Së unë s'jam Rozaq Kurrek apo Fudail ibn Iyad i ka thënë, "Unë nuk ulkund jam krahas këtina." Me këtë ajona dhe sinallëzot, na spo kena bëdi kan me pa, më thonë kima i mëse unë. Kjo na kena mrimën në gjendje, kësimi haprua dhe hozhin më të mirin të botës, pa skuzhë aq kush aq. Në sinallë mëse që jam. Kjo prishja e zemrës. Shiko Fudail ibn Iyad, Abdullah ibn Malik ka thënë muhaddis. Fudail ibn Iyad u ka penduar e shumë më vonë. Po për po, çka ibadetit të madh që ja ka bëu? çka qavaqëz qadan qoreshif sha foda e nin fash qoreshif sha a shau ne kur ku nseam eu reja vetveten nga madhështia që e kishte ai në adhyrim au ne nuk i kisha kërkon a kenave zënë njerëz që ka shumë që me net me ta allahu ta mundson me punësu zemra me suljë dhe u shmaria u kanë më afër allahul jilala në sul quranin në sul hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam eksumara anërzat prezantave të cilat e shtojnë prezantave të cilat e mundsojnë permësimin e zemrës kohë në kanë barue, e, është edhe, edhe ndeja me njerës, pasetë të vazhdojmë e lejnë allohu të bare kjo e tjara, edhe gjelat të tjera të sidat në ndihmojnë me regullu zemrën, e lusim allohu të bare kjo e tjara, që zotë jonë gjelë gjelë aluhu, në mundëson që zemrë atë të pastronë, Të në banë Allahu të bare kjo e tala Të zemrat tona të drejtojnë ka Allahu Mos të përdorën Posë ata përshka e ka kryuar Allahu Gjellë Gjellalu E lusim Allahu Subhaneve Tjalla Të zotë i onë Gjellë Gjellalu Të imbush zemrat tona Me përmenjen në zotit Me lezimin e Kur'anit Me atë e cila E kënarë zotin tonë të bare kjo e tala Prej kryrës e farzëve Dhe të frenuarit prej harameve E, harame. e lusim Allahu të bare kjo e tala Të zotë i onë Gjellë Gjell dhe shtytës, dhe nëzitës për ta mësu fejnë e Zotit, për ta mësu Koranin e Allahot, për ta mësuar hadithin e Muhammedit, sallallahu a lejse elushme Allahun të bare, kjo e tala që Allah u gjelëgjera zemën tona të i ban, zemën të devaqme elushme Allahun të bare, kjo e tala që Allah u gjelëgjera në mundësën me jetu, me islam me u shvillu, me islam edhe me ndrujjet me iman, e kulu kauli hëdha vë staghfirullahi liju, vë staghfiruhu